Eu caut repede în buzunare scrisoarea domnișoarei Mari Popescu. Nu e. Zic lui Un moment! Și ies ca din pușcă, sar în birge și alerg acasă. Acasă scrisorii ca nicăieri. Fuga la domnișoarea Popescu. Prea grațioasă mea, prietene, lucru merge bine. Am obținut de la profesor nota dorită. De cât acum am nevoie să știu numele protejatului Matale. Cum îl cheamă pe tânărul?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 Și dumneavoastră se află în aceeași necunoștință despre numele Junelui nostru protejat. Însemnărica i-a dat-o amice sale, Madame Preotescu. Ce-i de făcut? Alerg la Economeasca. Alerg la economiasca. De acolo, la sachelarească. Pe urmă, la Piscupeasca? În sfârșit, am dat de izvor. Tânărul este nepoțelul lui Madame Piscupescu. Băiatul surioarii al lui Madame Descălescu, Mitică descălescu. Nimic nu refuzăm.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 și nu-mi permit a un moment. Lasă, -o, omule, fleacurile! Să-i dai nota șapte, cum ai promis. Cui, frate? Mitică de Scalescu. Mitică Dăscălescu. Mitică Dăscălescu? Nu-ți minte să am vreun școlar cu așa nume? Nu se poate. Să vedem. Nu, n-am niciunul Mitică Dăscălescu în cursul inferior. Ai făcut confuzii. Trebuie să fie în cursul superior. Alerg de data asta drept la madame Pescu.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 București, directorul prefecturii locale, Raul Grigorașcu, insultat grav Dumnezeu mamii și palme ca central. Amenințat moarte. Viața, onorul nesigure. Rugăm, anchetați urgent faptul. Costăchel Gudurău, avocat,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 Și raportați urgent Ministrul Justiției. Onor prim-ministru București, faceți înceta atacuri contra fratimio Costăchel, bandă infamă Talari, ziua mea zamare, sub conducerea personală directorului Raul Grigorașcu, reclamat tronului, iordăchel Gudureu, mare proprietar, alegător colegi I, fost senator. Maestrății sale regelui Sinaia, bandiți regimului, acest secol lumină bagiucurind Constituția ce ați jurat, voi tucide de două ori ca fine central și piața Independență, frate meu fost reprezentant națiunii. Victima frică merge telegraf sigur, al treilea atentat bandiți. Implorăm garanția vieți onorului contrar, Siliț face justiție singuri.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 Fimeia nepotului lui Costăchel Gudurău, anume Albert Gudurău, unul din capii înverșunați opoziției locală, divorțat. Iar ei bănuiesc Raul, directorul cauza divorțului, acuzând trăiește cu menționatul concubinajul, dar vrând o ei socie legitimă, care reclamat restituțiunea doti și paraferii din 2000 lei, obținând titlul executor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 Nu convine acum, în așteptarea campaniei electorale, ca agent superiore a autorității să dea loc la scandaluri din toate punctele de vedere regretabile. Ministrul de interne. Domnului ministru de interne, București. Interese familiei obligă părăsi funcțiune. Rog, dar respectuos, primi dimisia mea postul director prefecturii,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 Victima arest torturată ca închiziță, cuțitul os. Iordochel Godurău, mari proprietar, alegător colegiunții, întâi, fost senator. Ministrul anterior, București. Ministrului de interne, București. N-accepte point de Raul. Raoul. Nu primiți cumva demisia vărlui Raoul. Povre jeune om, împetit par-că-și o Vea-i facut de tat? Bietul băiat, plictisit de poartie opoziție, vrea să-și facă de cap. Ne poam se fier o cliierii de ce canaie. Nu trebuie dat crezământ chelălâiturilor acestor canale. Și si Raoul se retire, se crătand de prefect, capabil de tot comprometre. Dacă Raul se retrage tâmpitul de prefect, capabil să compromite tot. părerea plus garanti situația locale? N-aș mai putea garanta situația tu Se duce dracului județu. Se duce dracului județu. Ami?